Romallara Məktub 13-cü fəsil Hər kəs başçılıq edən hakimiyyətlərə tabi olsun. Çünki Allah tərəfindən təyin olunmayan hakimiyyət yoxdur. Mövcud olan hakimiyyətlər Allah tərəfindən təyin olunub. Buna görə də hakimiyyətə qarşı çıxan adam Allahın təyin etdiyinin əleyhinə çıxır və əleyhinə çıxan belələri özlərini mühakiməyə də uçar edir. Çünki yaxşı iş görənlər deyil, pis iş görənlər hökmü darlardan qorxmalıdır. İşdəyirsən mühakimiyyətdən qorxmayasan, yaxşı iş gör, Bunda o səni tərifləyər. Hökmü dar sənin xeyrin üçün Allaha xidmət edir. Amma pis iş görürsənsə, qorx, çünki o əbəs yerə qılınç daşımır. Allaha xidmət edir ki, pis iş görəndən qısa salsın və Allahın qəzəbini onun başına gətirsin. Bu səbəbdən yalnız qəzəbə görə deyil, vicdanın xatirinə də hakimiyyətə tabi olmaq lazımdır. Vergini də siz buna görə ödüyürsünüz. Çünki hökmüdarlar Allahın xidmətçisidir və məhz bu işlə daim məşğuldurlar. Beləliklə, hər kəsə öz haqqını verin. Vergi haqqı olana vergi, Gömrük haqqı olana gömrük, Qorxu haqqı olana qorxu, Hörmət haqqı olana hörmət. Bir-birinizi sevməkdən başqa, Heç nədə, heç kimə borçlu qalmayın. Çünki başqasını sevən qanunu yerinə getirmiş olur. Belə ki, Zina etmə, Qətil etmə, Oğurluq etmə, alma, salma. Və bunlardan başqa nə əmir varsa, bu cəlamla yekunlaşdırmaq olar. Qonşunu özün kimi sev. Sevən insan qonşusuna qarşı pis iş görməz. Buna görə də məhəbbət qanunun tamamlanmasıdır. Zəmanəni yuxudan ayılmaq vaxtınızın gəldiyini anlayaraq belə rəftar edin. Çünki indi Xilasımız iman etdiyimiz vaxtda olduğundan daha yaxındır. Gecə keçdi, gündüz isə yaxınlaşdı. Buna görə də qaranlığın əməllərini üzərimizdən ataq və nurun silahlarına bürünək. Gün ışıqında olduğu kimi ləyəqətlə həyat sürək. E şişrətə və sərxoşluğa, əxlaqsızlığa və pozğunluğa, Münayaqışiyə və qısqançlığa qapılmıyaq. Əksinə, Rəb İsa Məsihə bürünün və cismani təbiətinizin ehtiraslarına uymaq fikrində olmayın.